USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. Det her er kongressen.com med Kampen om Amerika. Den værd er Anders Savner, og resten er holdet bag kongressen.com. Velkommen her til den her uges udgave af Kampen om Amerika som altid produceret og leveret af kongressen.com, de danske medier om amerikansk politik og business. Jeg hedder Anders Agner, og er din vært i den her podcast og til daglig chefredaktør på kongressen.com. Og det er jo også her på mediet, der laver den her podcast. Og også igen i den her uge med mig i studiet er vores enestående nyhedsredaktør. Også lykke os Altid en fornøjelse med min ven. Dejligt at se dig igen. Jamen tak, det er dejligt at være. Jamen det er en tradition her måske. Vi skal øh, Vi skal jo vestpå i dag, som man siger. Vi skal til Kalifornien. Det er ikke så tit, vi er det i politisk sammenhæng, så plejer det ofte at være Østkysten, der sådan er i fokus, eller, eller hardland men simpelthen i dag... Kalifornien? Kalifornien. Ja, det er der jo en grund til. Vi skal snakke om, at der jo på tirsdag er det, der hedder Recall, øh, hvor at... Øh, og folk, der udskiller sig for, om de gerne vil lade Gavin News som som guvernør, eller ej. Så det skal vi snakke lidt om i dagens udsendelse. Så lyt med. Vi skal vi skal veste på. Velkommen til kampen om Amerika. Nå, Otto, lykke ofte. Inden at vi kaster os ud i den Store Kaliforniske Recall. Så skal vi lige huske at fortælle folk, som vi altid gør jo, at øh, der er jo en grund til, at vi kan lave det her program. Og det ja. er jo simpelthen fordi, folk støtter os. Det er fordi, folk synes, det er godt, og folk synes, det er værd at støtte. Det synes de, og det er dejligt, og der er altid plads til flere. Og måden, man støtter os, det er jo simpelthen ved at blive medlem, og det gør man ved at gå ind på kongressen.com, når man er færdig, med at høre kamp om Amerika i dag, ind på sitet, blive medlem, enten privatmedlem eller businessmedlem, begge dele, det bliver vi meget glade for. Så, øh, God journalistik koster penge, og det er nogle gange måden, vi også kan betale for at lave den her podcast. Så bliver medlem allerede i dag, og vi bliver helt utrolig glade, hvad eneste gang, det sker. Kalifornien. Kalifornien. Yes. Så er det tid. Så ruller vi. Og så forklarer lige indledningsvis, altså recall på tirsdag, altså der er jo altså et åretid, der skulle være almindelig guvernørvalg, men alligevel så er Newsom på valg på tirsdag. Altså, recall elections er faktisk en ret underlig størrelse, hvis ja. man skal sige det øh, altså, helt plan Helt, sigt, helt, straight. helt, straight, helt så, så er det ikke noget, som man kunne forestille sig i Danmark. Altså, det der er sket i Kalifornien nu, der er, at der har været en underskriftindsamling, ja. øh, hvor at 1, jeg tror, det er noget op på 7 millioner, måske lidt mere, sagde, ham her fyren, ham man vi ikke tilfreds med i embedet. Øh, vi vil gerne have, at vi skal stemme om, vi skal beholde ham indtil næste valgperiode er slut øh, eller og det vil sige at nu øh, er det simpelthen lykkedes 1,7 millioner, det krævede 1,5 millioner ja. mennesker til at få det recall election sat i gang og det er simpelthen lykkedes og på tirsdag den 14. september så, så løber det over stablen og det er en ret unik situation, men det er sket før i historien det er også noget, at for eksempel Anders Schwarzenegger, han blev valgt på baggrund af et recall-election. Ja. Øhm, og det er måske lige værd at få med her Svis, at det er et, et valg, som ligesom fordrer, at skøre kandidater mm. øh, har en mulighed. Fordi der er to runder i et recall-election. Ja. første runde, der stemmer man om, man vil beholde øh, den siddende guvernør, yes. eller om man ikke vil beholde ham. Ja. så nede, altså Længere nede på stemmesedlen, så står der så en liste over alle de kandidater, man kan stemme på som skal erstatte ham, hvis man ikke vil beholde ham. Og så er det, det for alvor bliver grotesk. Det bliver helt grotesk, fordi der er, altså, der er mange, mange, mange, mange kandidater på de her lister, ja. fordi at entrancefegen for at stille op, altså adgang, adgangskravene for at stille op, er så lave, og det er en helt vildt god måde at promovere sig selv på, så der er rigtig mange, der var enten ønsker at blive kendte ansigter i Kalifornien, eller som allerede er kendte ansigter i Kalifornien, mm. som stiller op, fordi de mener, at de har en chance på baggrund af det her. Og den sidste vigtige detalje er, omkring recall elections, Jamen, der, er mange, synes, der, er mange, der er mange detaljer. Ej, der er ja. mange detaljer, men en vigtig, sjov detalje, hvis man er lidt nørdet, det er, at dem, der vinder recall election, hvis Gary Newsom ikke bliver, altså hvis han bliver vurderet til, at man ikke vil have ham som guvernør det næste års tid, mm. den af de kandidater, der så vinder, det er den, der får flest stemmer men det er ikke det samme, som man får majoriteten af stemmerne. Okay. Det er bare den, der får flest stemmer. Så du kan i princippet, hvis stemmedeltagelsen er lav, eller der er bare grotesk mange kandidater, der stiller op, kan du vinde det her valg med at bare at få én stemme mere end den anden person, som måske kan være... Altså i princippet, du får to stemmer og ja. øh, vinde, fordi alle de andre kandidater kun har fået én stemme. Øh. Og det er, det er lidt specielt, og det betyder også, at de kandidater, der er i spil, det er altså... Det er, de er, Jeg vil, jeg vil bruge ordet en lille smule til også. Det, det, du siger, det er hverken de nye Kennedy eller de nye Reagan'erne, der handler rundt øh, blandt de, kandidaterne. Jeg tror ikke, vi ser en Anders aarhus med <laughs> kandidaterne fra <laughs> California. Og Californiens recall. <laughs> nej, nej, nej, nej. Der, der holder vi os til den kommende om Kennedy'erne, der kommer den 6. oktober. Men prøv lige bare igen, fordi jeg tror også, hvis man er lytter af det her program, så vil jeg i hvert fald nok sidde og tænke, vil det så sige, hvis ikke Gavin Newsom, han napper mindst 50 procent af stemmerne på tirsdag, så er han færdig som guvernør. Er det så simpelt? Ja. Så er, han, øh, så er så han, tænkt, så, det så nogenlunde enkelte af Så er han done. Altså. Okay. Jamen, så har vi ligesom fået skåret det ud på. pap. Der er jo så ikke noget, der tyder på længere nu, at det sker. Altså noget, der et par dage tilbage og meget kan nå at, uh, at ske i, i den sidste slutspurt. Men han har jo været ned. Og i altså, det er ikke mange dage siden, at målingerne var sådan lige på vippen, altså, hvor man kunne se noget i retning af, at det var plus, altså, 1-2 mere end det, der lige akkurat var nok, han lå til i målingerne. Nu har han så rykket lidt frem, men altså, hvad er det, der går galt for ham derude? Altså? Jamen, altså, grundlæggende der, det er det faktisk ret spændende, hvad der går galt, synes jeg, fordi øh, han har gjort mange ting rigtigt som guvernør i Kalifornien, ja. så kom pandemien. Og pandemier er man ikke glad for. Øh, nogle steder i verden, måske. Og der er, ikke, der er ikke nogen politikere, nogen steder i verden, der virkelig bliver hyldet for det, måske på bagud, altså ud over vores egen Mette som er stedet i målingerne <laughs> herhjemme. Men, men, øh, men Gary Newsom har simpelthen ikke håndteret det særlig godt. Jeg ja, ved ikke, kan du huske den episode, altså hvor han bliver fanget midt under en karantæne, som han sætter i, altså, i gangsat, ja, ja, ja, hvor ja, han bliver fanget på en restaurant med lobbyisgrupper, ja. uden masker på. Ja, Og det så, var sådan en Michelin noget, at det var rimelig high class, ikke også? Ja, det er lidt, øh, så, så har man i hvert fald øh, gjort sig selv øh, potentielt øh, sårbar for kritik. Jamen det er interessant, du nævner, fordi altså, han, er en, han er jo en rimelig ny guvernør. Altså, 2018, det er jo, 2018. han blev valgt øh, med et rimelig pæn mandat, jeg mener, det omkring 69 procent af stemmerne, ja. han fik øh, dengang. Altså, nu flygter vi Californien, det er en demokratisk køb osv. Så, så det var også forventet, at, at man ville se en demokrat tage over der i 2018. Men, men han var også sådan lidt en, man lagde mærke til i en national kontekst og der straks. Begyndende skriverier om, hmm, vide, og i det og altså, også selvfølgelig på den baggrund af, at man dengang ikke anede, hvad man skulle som parti. Man ledte desperat <laughs> efter talent. Der var en eller anden, der var under 80, altså, som, som stillede sig den, Upsi, kunne det være dig? <laughs> <Ja>. <laughs> Æ, jamen, bare ring til Joe Kennedy, det er den tredje apropos. <laughs> men, men siden er gassen godt nok gået af ballonen Selvfølgelig, som du siger, på grund af pandemien, men det er... Altså, det ikke, fordi det ser særlig godt ud i en øh, Newsom track record, at øh, man allerede i sin første kunde embedsperiode ind i et, øh, i et recall, som han efter alle dømmer og klarer omkring, men det vidner i hvert fald om, at øh, de ikke bare bærer ham rundt på skjoldet og synes, han er forrygende noget. Nej, nej, men altså, det er, altså, den politiske post er til lånt, og det tror jeg, at Newsom er blevet meget bevidst om ja. inden for de sidste halve år. Øh, og det, det tror jeg, han vil tage med sig videre, øh, fordi øh, det er ikke garanteret, at han vinder guvernørvalget øh, næste gang, som ikke er et recall-election. Altså, han er, han er virkelig blevet rystet i sin grundvold. Men det er også interessant, ikke? fordi vi snakkede om det også den anden dag på, på kontoret, at der er en Altså, der er nogle af de her rimelig sådan, vigtige guvernørtaborater, der i hvert fald er sådan, vaklet en smule for demokraterne her den seneste tid. Dels det, der skete i, i New York med Andrew Cuomo's fald, nu har Cathy så overtaget, øhm, og der skal være guvernørvalg næste efterår, ligesom der skal i Kalifornien. Og nu er Newsomranden er inde i den her ja. møgssag ude i Kalifornien. Uh, Ser også ud til at klare gerne men det er også øh, i den kontekst vigtigt netop at tage fat i, at... Ja, partiledelsen ser jo også på det her med en vis bekymring, fordi det er jo egentlig helst ikke noget, de vil bruge tid på. Altså, Kalifornien skal bare køre. Det skal bare køre. Altså, der skal ikke være noget, eller anden, oh, hvad er det nu, han laver, eller åh, oh, er vi ved at den? eller hvad foregår der? Fordi netop de Schwarzenegger eksempel, ja. der endte det jo med. Han er jo republikaner, han er godt nok meget moderat republikaner, det man også nødt til at være i Kalifornien, i hvert fald nu til deres, hvis man overhovedet skal have nogle muligheder. Men Schwarzenegger kom ind på baggrund af et recall, overtog guvernørposten og blev dernæst Genvalgt. valgt til en, til en ny periode, inden han så stoppede. Lige og det er jo måden for republikanerne at komme til faget i Kalifornien, det er at lukrere på en upopulær demokrat, som man så vælter ved et recall, og så håber man på den baggrund, kan kan bygge videre. Jeg tror virkelig, at republikanerne er ærgerlige over, at de ikke kan formået at stille en nogenlunde moderat kandidat op. Hvad tror du er Ved det altid sådan set, så, uh, Jenner eller, eller Harry Elders, altså, som er nogle... Uh, jeg har midt sagt også internt i det republikanske parti. Ja. Så det, jeg tror ikke, de har en chance for at vente, men de det. Altså men man må bare sige, at de har formået, som du også selv lige var inde på, mm. at give partitoppen hos demokraterne. Det, som jeg har kaldt grå Æ, hår. De grå hår, ja. De hår. Ja, ja. men det er klart, at øh, der er noget her. Jeg tror der hvis jeg var republikansk strateg i Kalifornien, eller i det hele taget, i den nationale kontekst, så tror jeg tror det er ret hurtigt, at jeg vil kigge på, hvordan man kunne trumme et nyt rekord sammen øh, hurtigst muligt. Men den her gang, netop som du siger, forberedte det ordentligt, fordi det var tydeligt, at, øh, at Gavin Newsom ikke er en populær guvernør derude, slet ikke i den skala, som han i hvert fald måske havde håbet, at han kunne blive det, eller som man måske også forventede, at han ville blive det, da han startede. Det var meget sådan, jeg talte den anden dag, vi har en... Øh, en, en fyr, der, der skriver for os over på Business øh, Nyhedsbrevet, som er tilknyttet Stanford University, en fyr, der hedder Søren. Og han, øh, han var i Danmark her for, øh, for nogle uger siden, hvor et, øh, Tine, vores erhvervsredaktør og jeg, sad og talte lidt med ham. Og øh, hvor vi netop snakkede omkring det her med den utrolige upopularitet, der nu er omkring Gavin Newsom. Og han sagde, at det er sådan grundlæggende bare blevet selv i ærkedemokratiske kredse, er det sådan blevet lidt sådan, man er lidt, man er lidt træt af ham. Mm. Man er lidt skuffet over ham, man er lidt sur på ham, og han er sådan råd lidt ind i den der... Lidt øh, negativ spiral, hvor det, det mest af det, der sker, er ikke så super godt, synes man, øh, det han laver. Og i det hele taget, så er man bare træt af ham. Ja, han kan kun ikke bare passe sit job over Ja, og det, altså. hvad blev der alle de forventninger, vi havde til ham, og så videre, og så videre. Og jeg synes bare, det er interessant, fordi jeg tror faktisk, du har fattet noget ret vigtigt, at det ikke givet den her mand, han bliver gammel i embedet. altså på den måde forstået. Det kan godt være, at han sidder den her, han klarer recalls gerne. Det kan også godt være, at han bliver genvalgt øh, ved det rigtige guvernørvalg næste efterår, altså i, i efteråret 2022. Men det kan så godt da være, at der er nogen, der tænker, ja, det kan det godt være, jeg kan nå det. Altså, øh, banen er i hvert fald nu øh, defineret ud fra, at øh, folk, øh, i hvert fald dele af, af Kalifornien, er trætte af ham. Så øh, hvis man eventuelt har øh, enten en moderat republikansk profil eller alternativt tør udfordre ham internt som demokrat, eller stille op som independent, Jamen, så kunne der sagtens være noget at komme efter. Og det skal han da helt sikkert også gøre sig selv klart. det er snart, at det er overstået på tirsdag, så venter øh, det næste mulige slag. Ja, det, det, det tror du er helt ret i. Men altså, vi, vi må ikke, ikke sælge skinnet, før bjørnen er skudt. Tak. Fordi det, er, det her valg, det er også gået op og ned, og det ved de også godt mm. i Washington. Og de har holdt ekstremt meget øje med det, fordi de, de er ved altså... Hvis man skal sige det på sådan lidt en lille rationel måde, så skider de grønne grise lige nu. Jamen, de fordi jo. de ved, hvad der sker, hvis ikke det er en demokrat, der bliver genvalgt til kundærposten. Ja. Og det er simpelthen noget at gøre med magtforholdet i Washington. Ja, Potentielt. Det, lad os lige prøve at snakke om det, fordi ja. den ene af de to senatorer, der er fra Kalifornien, Diane Feinstein. Lige præcis. Gode gamle. Ja, hun har godt har været med i mange år. Og prøv lige at forklare, fordi det er jo faktisk ret vigtigt det her, i tilfælde af, at hun nu for hende og dør som følger sin høje alder. Hun er, så vidt husker, 88. 88 ja. Så er det guvernøren, der skal ind og bestemme, hvem der skal være hendes afløser. Lige præcis. Og så bliver det vigtigt, fordi den hedder 50-50 i fordelingen i senatet lige nu. Det vil sige, det er det smalest mulige mandat, overhovedet som demokraterne ja. overhovedet kunne have. Ja. Og det er blandt andet på baggrund af en Feinstein. Derfor viser så fremt, at det, det tragiske det skulle ske, hun afgår ved døden, og man ikke længere har guvernørposten. Hvad så? Jamen, så er det jo op til en republikaner, der sidder som guvernør og har udpeget den næste. Og, og det behøver ikke være en demokrat? Det behøver nemlig ikke være en demokrat, og det, det tror jeg ikke, det bliver. Det tror jeg ikke. det <laughs> skal give et kvalificeret ud. Og man har jo set tidligere, at jeg, tror, jeg læste lige op på det her forleden, at i mellem 53 til 54, der var der ni senatorer, der døde. Mm. Og i den periode, der skiftede magtbalancen i senatet. Jamen, det er det. Fordi at, at dem, der blev udpeget, det var ikke nødvendigvis for det samme parti. Øh, og det var altså bare et år. Det var selvfølgelig andre tider. Ej, ældre herrer, der sad ikke var en rund. Men Feinstein, Feinstein, hun er 88. Altså, 88, det er ikke usandsynligt, om man har set med Ruth Bader Ginsburg, Altså så efterlaget et vakuum. Øh, ja, ja for, hvor at det så netop skifter. Ikke? Lige præcis. Og det, det demokraterne hun er demokraterne hunderet for, at det også sker i senatet ja. den her omgang. Så, så. På, så på den måde bliver det faktisk nationalt også, hvad der foregår i Kalifornien. Hvis lige også hvis lige når at vinde en sidste ting, det, det ved jeg, at vi begge to har glædet os til. Fordi når nu det er, at uh, jeg har det, det, det, det, det ikke helt er gået som det skulle med Gavin Newsom derude. Og når nu partiledelsen, sådan, også i Washington, kigger på det her med en smule bekymring, en vis ængstelse, så er det jo ganske nærliggende at tænke, jamen skulle vi ikke få sendt enten præsidenten i arenaen, han er jo socialt partifælde, eller måske endnu mere oplagt, når det nu er Kalifornien, vicepræsidenten. Kamala Harris er jo øh, tidligere senator i Kalifornien, og øh, jo, jo kalifornisk øh, baggrund. Det vil sige, der burde også være en vis effekt, når hun så kommer som nu amerikansk vicepræsident, og vi skal løbe på i nær allieret af Gavin Newsom altså, gode, er, venner, jamen, altså. gode venner gennem mange år da Harris øh, stillede op som præsidentkandidat øh, offentliggjorde sit kandidatur i løbet af, af vinteren 2019 jamen, der gik der ikke mange, øh, mange måneder før at Gavin Newsom var ude og erklære sin, øh, sin støtte til hende selvom at, øh, det var så tidligt i spillet og selvom han sad på så stor en post som han gjorde som guvernør i Kalifornien, så gik han ud og sagde at støtter Harris så det er jo ikke nogen hemmelighed de to er, er nære allierede har været det gennem mange år jeg konstaterer derfor også bare i tilfærdighed, jeg har ikke set den siddende vicepræsident være ude på nogen som helst øh, kampagnebegivenheder øh, øh, ja, sammen. Det, det fejler altså, det fejler det, ingenting? Det, det, det fejler ingenting ja. her. Det kan godt være, at jeg måske snart skal have et par læsebriller, men det fejler ikke noget her, fordi der er tale om nærmest en larmende tavshed og en, øh, altså, en stort sig ikke-deltagende øh, øh, attitude for hverken Harris eller Bidens side, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Kamala Harris ikke just øh, har, øh, har haft den letteste start på, på sit vicepræsidentembed. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at det også er begrænset, hvor meget hun har været i sin hjemstat, efter hun blev vicepræsident. Til gengæld så er det, synes jeg, værd at notere sig, for det fortæller, synes jeg, ret meget om, at hun virkelig er, øh, er i, i modvind i øjeblikket, at det er sådan, som man nærmest tænker, Jamen, vil det nødvendigvis gavne noget, at, ja, hun, at, hun, kom. at hun kommer? Ja. Øh, eller vil det gavne noget for den til skyld, at Biden kommer? For ja, der har det sådan, ja. hele tiden været sådan, at han må da i hvert fald kunne komme. Jamen, ja, så ja. kom der lige af Afghanistan, så røg han også i modvind. Ja. Så han er også sådan lidt overladt til sig selv, ja. nu, som... Jamen, det, er, det er jo sjovt at tænke på, når man ved, hvor vigtigt et valg det er, Jamen, det er det. at man ikke sender de helt tunge skytter afsted. Og det må, altså, jeg kan godt følge din logik, og det er jo simpelthen, at nu, som han, han vil ikke have ham dig. Jamen, inden det, og så den anden del, som måske også er interessant, det er, at der måske sidder nogle strategier og men det er ikke sikkert, det virker. Altså, øh, og tilsvarende, altså nu så jeg så godt, at de har meldt ud, at øh, Harris er planlagt til, at skulle komme og kampagne for Newsom. Ja. Og så kan man så måske også øh, vende den rundt og sige, det kunne selvfølgelig også hænge lidt lille smule sammen med, at øh, man godt kan se, om nu ser det ud, som om han klarer den. Ja. Fordi tænk dig, øh, hvis man som vicepræsident, eller for den skyld, som præsident, bliver sovset ind i potentielt nederlag til Gavin Newsom, så vil man og sige, ho. I var der det hjalp ikke noget, mm. og det skal man selvfølgelig også, man skal undgå de nederlag. Sikker. Ja, det er et super godt punkt. Men det er, æh, æh, men det er øh, når så er han vinder, så jamen, kan man godt Så kan man komme og sig. Ja. Nah, det var godt du klarede den selv. Ja. Det her vi hele tiden vist du godt kunne og Det, det. Der. det var ja, derfor, at vi tænkte du havde da ikke brug ja, for vores Ja, man, man kender det godt. Gamle gamle tricks, ikke? Ja, kom, duk op til 16 der, så sætter man ikke en sæsonkort. Ja, ja, lige præcis. Jeg tror så også bare den sidste ting øh, omkring alt det her, det er selvfølgelig interessant er til nogle af de her problemsager, som demokraterne i stigende grad begynder at rende ind i nu. Altså, så godt kørende er de ikke. Altså, det kan godt være, at de har præsidentposten. Det kan godt være, at de har flertallet i både senatet og huset. Men det er altså hele tiden... Altså, hver eneste gang, der bare er en lille bitte smule knas i maskinrummet så begynder det også meget hurtigt at vise for hvor skrøbeligt... Det, altså det fundament demokraterne kører på lige nu øh, i virkeligheden er. Ja. Altså, der er ikke altså, pladset så meget som et halv fejltrin, så taber de enten det ene eller det andet kammer, eller store guvernørposter er pludselig i fare osv. Mm. Så det er vel også i virkeligheden det, der er slutbemærkningen for, for i dag, det er, at øh, der er også grund til, hvis der er demokrater, der sidder med, med enkelte grå hår, de begynder at, at mærke at pible frem i, i tændingerne, fordi Bedre går det heller ikke, og øh, de er heller ikke... Øh, altså, hvile på lavebærerne, det vil være meget, meget uklogt. Det er generelt uklogt, men det er særligt uklogt i øjeblikket, fordi der er nærmest... Altså, der er ikke noget at hvile på. Altså, de har lige præcis det, der er nok, men ikke mere. Mm. Så der skal til at ske noget, de skal til at have noget fremdrift, de skal til at få... skal have nogle reformer ikke? Ja, de skal måske måske Europa og nyt land, ikke? Altså, Lige de, Det er for skrøbeligt lige ja. nu, og de er for sårbare. Og så skal de have det her valg overstået i Kalifornien. Hurt så, Ja, og helt gerne på en måde, så der ikke er nogen tvivl. Altså, ja, hvis, det værste, der kan ske for Gervin det, det, altså. det er det, hvis det ender, forestil dig, han bliver, at han klarer skærende, men han gør det med sådan noget 52-53% ja, ja. af stemmerne. Men det sjove er, at det er jo, det er jo altså en folkeafstemning for eller imod ham. Der er ikke ja. andre kandidater på den første stemmesed Altså, det er bare, kan du ligge om, eller kan du ikke? Så det er er også... det er, også, altså, ja, det er ikke for særligt, Sjæl. Nej, det godt godt ikke. Hvis man, <laughs> hvis man har det skrøbeligt ego, så skal man da være... Så skal, være, skal man, skal man da med gouverneur i ja, Kalifornien. Det. <laughs> det, det er simpelthen rådgivet givet herfra. Nå, Otto, vi har jo lovet vores lyttere, at vi skulle til Kalifornien, og det kom vi. Vi har været vestpå i dagens kamp om Amerika, som nu er ved vejs ende. Så dermed er det tid til at sige på genhør i næste uge, også lykketofte. Vores nyhedsredaktør var med mig i studiet i dag, manden der har trykket på knapperne, vores producer Tom Carstensen har sørget for god ro og teknisk orden. Jeg hedder Anders Agner, og vi høres ved i næste uge til endnu en omgang af kampen om Amerika. Tak for nu.